A'udzu billahi minash-shaytanir-rajim. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aydikum wa yuhzihim wa yansurukum 'alayhim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhhib ghaizha qulubihim wa yatubu Allahu 'ala man yasha' Nesjaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tangan kamu Dan dia akan menghinakan mereka Dan menolong kamu dengan kemenangan ke atas mereka Serta melegakan hati orang-orang yang beriman Dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka Dan Allah menerima taubat Dan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana Akhir Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal Apa perintah Allah? Apa yang Allah telah perintahkan kepada kita? Perintah Allah cukup jelas Qatiluhum Perangi mereka ini tugas yang tak boleh kita nak lupakan, tak boleh kita nak abaikan, tak boleh kita nak main-mainkan. Perintah jihad fi sabi adalah perintah Allah. Tak malukah kita? Mengaku sebagai Muslim, mengaku mengikut Nabi SAW. Tapi Nabi melakukan tidak kurang daripada 60 amaliyat tak kisah yang Nabi ikut serta ataupun yang Nabi cuma jadi mastermind dalam operasi tersebut tapi kita pula mengaku umat Muhammad tapi tak hidup bagikan Nabi SAW yang hidupnya dengan jihad dan akhir hayatnya masih lagi berfikir tentang jihad tak ingatkah kita akan antara wasiat Nabi yang terakhir untuk meneruskan sariah perang, pasukan perang Usamah bin Zaid dalam keadaan tenat, dalam keadaan baginda gering, sakit Sakarat itu sendiri, Nabi masih ingat lagi tentang jihad, kita na'udzubillah imintalik jadi kita kena faham jelas perintah Allah kepada kita untuk memerangi mereka kenapa kita nak memerangi mereka mengapa mesti kita memerangi mereka supaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tangan kita orang-orang kafir kepada Allah kita lihat yang pertama golongan kafirin, yang kedua mungkin kita nak bercakap tentang golongan murtadin yang ketiga mungkin kita nak bercakap tentang golongan munafikin Golongan kafir ini banyak tapi yang jelasnya mereka ini mempersekutukan Allah Mungkin mereka itu orang-orang Kristian -orang Begitu biadab mereka, begitu kurang ajar mereka mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan selain Allah Senangkan Nabi Isa sendiri tidak reda dengan apa yang mereka lakukan belum lagi kita bercerita tentang orang-orang Yahudi Belum lagi kita bercerita tentang orang-orang Hindu Buddha Dan kalau kita bercakap tentang orang Murtadin Betapa mereka kadang-kadang tu masih mengaku Muslim Tetapi cukup biadab, kurang ajar dengan Allah Allah dah kata dalam Quran Auzubillahimina rajim." Kutiba alaikumu kisos Diwajibkan ke atas kamu kisos Dalam urusan Pembunuhan Bunuh balas bunuh Misalnya Wallah alam Bishawab, Tapi tidak Kita tak lakukannya Orang-orang murtadim ni Tak melakukan Oh cukup penjara Cukup penjara mereka gantikan hukum Allah itu menyuruh kisah dalam pembunuhan itu dengan hanya sekadar penjara mereka mengubah hukum Allah taala senang je mereka senang saja mereka sikap mereka ter terhadap Allah naudzubillahi min zalik adakah ini yang kita nak katakan sebagai orang-orang yang beriman Begitu juga dengan kata Allah. A'uz billahi minasyaitanir rajim. Az-zaniyata waz-zani fajlidu kullawahidim minhumā mi'ata Penzina perempuan dan penzina lelaki deralah mereka masing-masing dari keduanya seratus kali. Allah suruh kita dera sebab mereka seratus kali Penzina lelaki penzina perempuan. Kaum-kaum murtadin yang memegang kuasa negara ini Tak Cukup kita denda Cukup kita penjara Mereka tolak hukum Allah dan Rasul Mereka campak hukum Allah dan Rasul Dan mereka gunakan hukum akal mereka Cukup biadab mereka dengan Allah Dan begitu juga dengan orang-orang munafikin. Mereka mengaku muslim tapi jelas firman Allah: 'A'umz bil rajim wamin an-nas maiyakul aman bil akhir wamahum bimu'minin. Yuqadzigon Allah wa amanu, wama yiqadzigon illa anfusakum wama yashugun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka Hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sederi Sebelumnya Allah Ta'ala berfirman Dan di antara manusia ada yang berkata Kami beriman kepada Allah dan hari akhirat Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman Jadi orang-orang kafir ini cukup piadab, cukup kurang ajar dengan Allah Mereka tak mau tunduk kepada Allah mereka tak mau patuh kepada Allah yang menciptakan mereka yang memberikan apa sahaja kepada mereka daripada udara yang disedut air yang diminum sesuatu untuk dimakan isteri dan anak-anak semuanya Allah bagi tapi mereka tak mau tunduk dengan Allah jadi salahkah kalau Allah perintahkan kepada kita untuk qatiluhum Memerangi mereka Memerangi mereka sehingga Allah akan mengazab mereka dengan perantaraan tangan-tangan kita Tak maukah kita melalui tangan-tangan kita ini Akan terazabnya orang-orang kafir, orang-orang murtadin, orang-orang munafikin Tak maukah kita di Fatani Darussalam sebagai contoh Hindu Buddha yang ada padanya, tak maukah kita hancurkan mereka dengan tangan-tangan kita sehingga mereka akan menerima azab daripada Allah melalui perantaraan tangan kita tak maukah kita dan tidak cukup dengan nantinya Allah akan mengazab mereka Allah juga berjanji apa janji Allah Allah akan menghinakan mereka Dan menolong kamu dengan kemenangan terhadap mereka Kan anak selalu sebut Dari segi Ekonomi, ketenteraan, pendidikan, teknologi Kaum muslim bukan nombor satu Orang kafir nombor satu Bila sebut tentang bangsa yang gagah Bangsa yang gah semua manusia tunduk mengikut telunjuknya mengikut peradabannya tentu kita akan bercakap tentang peradaban Amerika peradaban salibia Kristian bukan kita nombor satu sebut orang Islam oh ini bangsa yang mundur Orang pun bercakap macam mana nak kita ni makin maju Nak majukan kaum beriman Mereka pun bagi formula Majukan ekonomi Oh tak, kita kena majukan pendidikan Dari pendidikan nanti baru akan terlahir masyarakat-masyarakat yang hebat Kita takkan lagi terkina Kita akan jadi nombor satu Kita boleh, Malaysia boleh Macam tu? Tidak Allah dah ajar kepada kita sebab kita ini menjadi mulia Sebab bila musuh hina, kita mulia Bila kita hina, musuh mulia Nak kita ini mulia, kita kena hinakan dulu musuh kita Kita kena jatuhkan dulu musuh kita Seperti mana peradaban kafir sekarang ini gah Sebab kita ini rendah berbanding mereka jika kita yang lebih hebat daripada mereka, mereka pula yang lebih kurang daripada kita. Ha, ini formula dia. Maksudnya, mesti ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Ada pihak yang mulia, ada pihak yang hina. Dan untuk kita ni kembali mulia dan orang kafir itu kembali hina, kita yang hebat berbanding semuanya. Hanya ada satu jalan. Kata Allah. Qatiluhum memerangi mereka. Dan Allah janji. Wayansurukum alaihim. Allah akan memberikan kemenangan kepada kita ke atas musuh-musuh kita Kita nak Islam ni menang Kita nak manusia ini Keluar daripada perhambaan sesama manusia Menuju kepada perhambaan kepada Allah Kita nak Supaya manusia ini memahami bahawa dunia ini cuma kesenangan yang sementara Yang sekejap dan akhirat itu yang lebih utama Kita nak manusia ini kembali diatur dengan Al-Quran dengan sunnah Kita nak Manusia seluruhnya kembali Kepada aturan Yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah Sehingga kesemua kita hidup Di bawah lindungan Islam Indahnya saat itu Indahnya saat di mana Islam itu Yang merajai kehidupan kita yang menguasai hati, jiwa, keadaanlah dalam dan luaran kita ketika Islam itu yang menang dan kalah semua musuh-musuh Islam seteru-seteru Islam kita rindu akan keadaan itu masyarakat, dunia yang nak tunduk kepada Islam semuanya ikut Islam dari segi pemikiran, berpakaian, makan minum, membuat hubungan luar negara, membuat hubungan dalam negara, berekonomi, berjihad fi sabilillah, semuanya ikut aturan Islam. Indahnya, indahnya keadaan itu. Tapi nakkan Islam menang macam mana? Pilihan raya memberikan kefahaman kepada manusia sekadar berdakwah mengubah kemungkaran dari dalam ataupun secara berperingkat apa caranya caranya tak lain tak bukan qatiluhum memerangi mereka ini jelas daripada ayat ini dan Allah Taala lanjutkan wayuh zihim wayansurukum alaihim Wajah fit sundura kaum mukminin, wajudhib gaisa kulubihim. Serta melegakan hati orang-orang yang beriman dan menghilangkan kemarahan hati orang-orang mukmin. Kita marah, kita marah. Kenapa mereka mereka ini tak mau tunduk kepada Allah? Kita marah. Kita marah kenapa manusia inkar dengan rab yang menciptakan mereka. Kita marah. Kita marah kenapa manusia tak mau mengikut apa yang Allah telah aturkan untuk mereka, malah mereka mengambil sesuatu daripada Allah untuk lebih dimuliakan untuk di diikuti dijadikan sebagai cara hidup perlembagaan hidup mereka. Ini yang terjadi kita marah kita marah apabila kaum muslimin diperangi dibunuh pemuda-pemudanya diseksa ditangkap, diikat dihinakan maruah mereka dibunuh dengan kejam digerudi tubuh badan mereka dipukul-pukul sendi mereka dipakukan, paku pada badan-badan mereka diberikan kejutan elektrik pada mereka dan wanita-wanita kita dirogol dimalukan sehingga benih-benih orang kafir berada dalam rahim mereka siapa yang kita nak salahkan tak marahkah kita? tak marahkah kita? di mana kejantanan kita? di mana iman kita? Membiarkan saja apa yang berlaku Di Fatah ni Darussalam Orang-orang kafir membunuh Kaum Muslimin. Dibunuh Tok Imam Tok Nibang Tok Nibang ni maksudnya ketua kampung kat sana Dia Lebih kurang macam tu Baba ataupun orang alim mereka Imam masjid Pelajar-pelajar pondok Orang-orang Islam Biasa penjual-penjual getah, peniaga-peniaga ditembak, dibunuh. Kemudian dikatakan, "Ah, ini tindakan mujahidin, ini tindakan pejuang, ini tindakan penganas." Yang bunuh tu Tokna sendiri. Tokna ni celaan bagi kutukan bagi tentera-tentera Buddha. Jangan sebut Tokna depan tentera Siam. Marah dia bang. Nanti dia ikat kita pula tangkap kita pula bukan maksud yang kita takut tak kan kita masuk tu nak berjihad tiba-tiba berdepan pula dengan jurang takkan kita nak cakap saya ni mujahidin awak tutup nak takkan nak aku itu kenalah main wayang sikit ke strategi sikit ha, itu maksud ana wallahu ala jadi dalam hal ni wallahu ala bisawab seperti apa yang pernah berlaku di fatah ni pernah mereka buka satu camp kununya untuk mengatasi masalah di Pattani mereka nak buka kem ini kepada penglibatan masyarakat setempat maksudnya mereka nak supaya orang-orang kampung sekitar situ bekerja di sana lalu dia diambil ni wanita-wanita kaum -wanita muslimat kaum muslimah kita bekerja di kem tu kem tu lelaki banyak tentulah lelaki kemudian si Hindu babi nakna tullah alai Goda muslimah-muslimah kita merogol mereka, berzina dengan mereka Ini kenyataan yang berlaku Dah siapa suruh perempuan-perempuan serah ni Masalahnya kenapa kita tak halang Contohnya di Malaysia, di Indonesia Bila mana anak-anak orang Islam kita Yang memberikan tubuh mereka untuk ringan-ringan ke untuk berzina ke dengan teman-teman lelaki mereka itu yang berleluasa sekarang banyak yang melakukan perkara itu salahnya apa kita nak salahkan perempuan tu saja kita kena salahkan diri kita yang tetap membiarkan benda-benda tu macam tu berlaku sebab yang salahnya sistem kalau sistem itu baik Islam yang merajai, maka semuanya baik insya Allah. Itu hakikat yang kita kena terima. Wallahualamissya. Jadi dalam hal ini di mana hati kita membakar, hati kita menggelegak, kita marah dengan musuh-musuh kita, orang-orang kafir, orang-orang murtadin, orang-orang munafikin. Apa cara yang boleh melegakan hati kita? Apa caranya? Allah ajarkan kepada kita. Qatiluhum. Perangi mereka musuh-musuh kita tu, kita perangi. Dan yang terakhir Allah Taala berfirman maksudnya dan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki Allah maha mengetahui Allah maha bijaksana Tentang ayat ini Ibn Qasir menyatakan Dalam penutup ayat-ayat ini Allah Ta'ala berfirman Bahawa dia menerima taubat hamba-hambanya yang dia kehendaki Maha mengetahui apa yang menjadi baik bagi hamba-hambanya Maha bijaksana dalam penciptaannya Dan firman-firmannya Okey, Ibn Katsir kata Allah terima taubat hamba dia Yang dia kehendaki Kalau Allah nak terima taubat kita Allah akan terima, jangan risau Yang penting kita kena melakukan sesuatu Agar Allah terima taubat kita Maksudnya kita kena rendah hati kita Merasa diri kita ni kedil Merasa diri kita ni lemah Dan terlalu memerlukan kemaafan daripada dia Wallahu anam bisawab Kemudian Ibnu Qasir kata Maha mengetahui apa yang menjadi baik Bagi hamba-hambanya Jadi Allah tahu aku yang baik bagi kita Kalau bagi Allah yang baik itu ialah kita Qatiluhum Iaitu memerangi orang-orang kafir Itu yang terbaik untuk kita Kita kena yakin Kita kena yakin Maha bijaksana dalam segala penciptaan Dan firman-firmannya Allah begitu bijaksana Begitu bijak dalam penciptaan Segala-galanya Dalam firman-firmannya Contoh kita tengok ayat yang tadi kita bacakan Dalam ayat 14 dan 15 At-Tawbah ini Surah At-Tawbah surah ke-9 ayat 14 dan 15 ini Begitu sempurna firman Allah Mengajarkan kepada kita bagaimana Nak berdepan dalam situasi sekarang Di mana Islam itu yang rendah kaum kafir ini menghancurkan kita kita bukan yang paling utama. Allah ajarkan kita melalui firmanya apa yang perlu kita buat. Apa dia? Qatiluhu. Memerangi mereka, orang-orang kafir ini. Wallahu'ala bishawab. Ibn Kathir menyambung lagi. Dia berbuat apa yang dia kehendaki. Mentakdirkan apa yang dia inginkan. Maha adil dalam segala keputusannya. Dan tidak akan menyianyikan seberat zarah pun amal yang baik dan yang buruk tetapi akan memberikan balasannya di dunia atau akhirat dia berbuat apa yang dikehendaki, mentakdirkan apa yang diinginkan apa yang Allah nak buat Allah akan buat apa yang Allah takdirkan tetap akan terjadi Allah nak mengazab orang-orang kafir Allah nak memuliakan mujahidin itu akan berlaku Maha adil dalam keputusannya Dan tidak akan sia-siakan amalan baik Walau sebesar zarrah pun Amalan baik, amalan buruk sebesar zarrah pun Allah tak sia-siakan Apatah lagi amalan sehebat Sebesar jihad fi sabirillah Allah takkan sia-siakan Allah maha adil dalam keputusannya Kita sanggup meninggalkan kehidupan dunia kita Belajar kita, perniagaan kita Awam keluarga kita untuk Berjihad Allah tu maha adil Dia melihat hamba ini sanggup melakukan Apa yang terbaik untuk dia Dalam din dia Allah takkan sia-siakan kita Allah pasti akan Memberikan balasannya Di dunia dan di akhirat kepada kita Jangan risau, jangan takut Balasan Allah itu pasti Kita pasti akan mendapat Apa yang telah Allah Taala janjikan kepada kita kemenangan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.